fa inna الحديث كتاب الله wa الهدي hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa فإن كل محدثة fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar tulishiya ketika beti ya tano amba yo muallif alqad nazumumziya masal manzimah allah subhanahu wa ta'ala kisha kaendelea الله allah ta'ala ya, kasima yataqarrabuna ila, ila almaliki bi fi'lihim ta'atihi wa at-tark li al'isyani ta'atihi aw oh, tu'ati taa tun kasra yataqarrabuna ila almaliki bi wa wa مع مع رؤيه التقصير والد والنقصان فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤيه التقصير والنقصان صبر النفوس على على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من احسان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من احسان ana samea yataqarrabuna ila almaliki bi fi'lihim wanajikrubisha kwa mfalme kwa vitendo vyao yataqarrabuna ila almaliki bi fi'lihim wabao watu ambao wanaokimbilia manazili ad-dar alakhirah madaraja ya kwa mfalme ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala wa vitendo vyao tawaatihi fa Allah subhanahu wa ta'ala wa tarki lil isyani na kuacha kumuasi maula subhanahu wa ta'ala kwa wa wao wanakarubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo mawili jambo la kwanza bi fi'li kwa kuji kwa kufanya matendo ya ya kumti Allah subhanahu watarkilil'isyani na kuacha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala min ضمن منازل هؤلاء في سيرهم أنهم الى الله مiongoni mwanjia ambazo wanazotumia watu wema hao kwenda kwao kwa Allah subhanahu wa ta'ala annahum yataqarrabuna ila Allah bi'amrayni kwamba wao wanajikurubisha kwa Allah kwa mambo mawili fi'lu at-ta'at watarkilil'isyani kwanza kabisa wajikurubisha kwa Allah kwa kufanya mambo ambayo ni ya ya Allah fi'lutta'at na vile vile watarkii isyani na kuacha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wale watu wanaoelekea akhirah wenye kugombania na kutaka pepo ya Allah subhanahu wao hujikurubisha kwa Allah kwa mambo mawili jambo la mwanzo kwa kutenda matendo ya kumtii Allah na jambo la pili kuacha yale mambo ambayo wanamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yale mambo yote ambayo kwaayo unamuasi Allah wao wanaacha na matendo au na mambo ambayo kwaayo unapata kumti Allah Subhanahu wa wao wanayafanya kwa hiyo wao wanajikurubisha kwa Allah kwa mambo mawili fi'lu ta'at wa kufanya ta'a wa kumtii Allah Subhanahu na jambo la pili watariki na kuacha kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika matendo ambayo yanamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala au matendo ya kumtii Allah ambayo wawana wanayeyafanya sana ni alfarayd katika matendo ambayo Hum humi'amalunha ambayo wawana wanayeyafanya sana kwa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alfarayd mambo ambayo ni ya farayd matendo ambayo ni ya farayd yani ambayo ni lazima kuyafanye sio ile sunna au mustahabu au mandub bali wao wanajikurubisha sana kwa Allah kwa kuyafanya yale mambo ambayo ni ya faraiz ya lazima sana kama, hadithi kama katika hadithi al-Qudsi ya إلي Hurairah radhiallahu anhu kama katika hadithi hadithi al sallallahu alayhi wa katika hadithi al wa ma bi shay'in na mimi mja wangu kwangu mimi kwa kitu chochote ahabba ilayya mimma ftaradatuu alayhi ambayo matendo ambayo mimi ninayapenda zaidi kuliko yale matendo ambayo mimi nimemfaradhishia juu yake mwanadamu hajajikurubisha kwa Allah kwa matendo ambayo Allah subhanahu anayapenda zaidi kama vile mwanadamu huyo kujikurubisha kwa Allah kwa kuyatenda yale matendo ambayo yamefaradhishwa juu yake. Kwa maana zile ibadat ambazo ni wajibu kwa kuzifanya. Basi hawa ambao kazi yao au niya yao ni kwenda aira, kuipata Darul Akhira, basi yale matendo ya faradhi wao wanayafanya yafanya kwa nguvu zote na kwa mapenzi yote. Tofauti na mambo ambayo ni sunnah. Wa mazaqarraba ilayya abdi bi احب الي مما اثربته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببه فايu tunaona kwamba kwa hadithi hii alqudsi kwamba wale watu ambao ni vipenzi wa Allah wenye kuitaka akhira ya ni matendo ambayo ni ya faradhi wao wanajirubisha kwaayo sana wanayafanya mno na ya muallifu safari ya فيه تَمْبِيحٌ دَنيَا بَديْ هِيَ كُنْتَ تَمْبِيحٌ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ فِي سَايِرِهِمْ إِلَى اللَّهِ كَمَا وَطُو حَاوَ وَنَوِي إِلِيكَ آخِرَةٌ نَجِيَاهُ يَقْنَدُ قُو اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى basi mambo haya yanatangulizwa zaidi kuliko mambo ya sunna. Yaani mtu amaye anakusudia kwenda akhira. akapate miongoni mwa za basi natakiwa atangulize zaidi kuyafanya mambo ya ni ya nini? Ni ya fara'idh ni ya sunna. Kwa hadithi ambayo tumetanguliza hadithi al-Qudsi. Anna fi'la al-fara'id muqaddamun ala Di hadithi al Kwa hadithi al wale hawa manshagale yule ambaye atakayeshughulishwa sana na faraid kuliko sunan kanuni yote sana na mambo yanayofaraid kwa maana akafanya sana matendo ya faraid ya kumridhisha Allah ya lazima kuliko yale ya sunan fa Maadhurun. Mtu huyu ni ma'dhur, amepewa udhuru. Kwa maana ya kwamba ametanguliza zaidi yale ambayo ni bora zaidi. Wa man shaghalahu an-nawafil Na mtu ambaye juhudi zake kubwa atakuwa nazitoa kwenye matendo ya sunnah yasiyo kuwa fara'id. Matendo ambayo ya sunna. Matendo ya sunna ambayo ni mustahabu. Yaani yeye hupa yake kubwa sana ni kufanya vitendo vya sunnah kuliko binno vya faraidh fahuwa maghurur mtu huyu ndiye atakuwa ni maghurur ni mtu ambaye amehadika amehadika lakini yule mwenye kushughulishwa sana na faraidh kama katika hadithi ambayo tumetangulia nyuma katika katika beti ambazo zimepita huko nyuma tumeona hadithi ya yule arabi hadithi ya nani ya Haki ka sheria za Uislamu zimezidi sana kwangu mimi zimekidhi basi nihusie jambo ambalo ningechikamana nalo kwa sawa sawa mtume mwanzoni kule akaanza kumuelezea masaili ya kuswali kwambia siyam, siyam, kwa tano siyamu siyamu ramadhan haji albayt basi yule bwana akamwambia mimi zaidi ya hizi mimi zaidi ya hizi nitaswali salatano tu nitafunga na tu na vile vile haji na basi mtume sallallahu akasema aflaha mtu huyu aflaha atakuwa mefaulu ikiwa atakuwa ni mkweli atakuwa mefaulu ikiwa atakuwa ni mkweli kwa hiyo man shaghala hun anil fahuwa fa yule ambaye nguvu zake zote zitakuwa ni ya sunna lakini mambo ya fara'id anayafanyia hau anayepuzi anafanyia unyonge fulani kama vile anadogosha basi mtu huyo atakuwa ni maghurur ambaye amehadaiwa wali hadza qala almuallif na kwa hivi sasa haya maneno haya kwamba yatakiwa mwenye kutaka kwenda akhirah ashughulike sana na fara'id ndio maana beti naofuata akasema hivi fi'lul fara'id wan nawafir jabuhum ma'ruu yatidqsiru wan nuqsuani ndio kwa sababu yule mwenye kwenda akhira basi ashughulike sana na mambo ya faraidi lazima akasema fi'lul faraidi wan nawafil da'buhum kuyafanya mambo ya faraidi fi'lul faraidi kufanya kufanya matendo ya fara'id na matendo ya nawabil da'bur. Hii hu ndio mnendo wao. Wale wenye kwenda akhira, wenye kutaka kupata mambo ya akhira mazuri ya akhira, basi wao nguvu zao za mwanzo kabisa, sihi nol fara'id. Baada ya fara'id yakalia kupatia nini? An nawafi. Kutanguliza fara'id maana yake kwamba wao wanatanguliza sana nini? Wanatanguliza sana nini? Eh? wa mtanguliza sana al-fara'id ndio maana kuna fi'lu al-fara'id ametanguliza beti yake akisema fi'lu al-fara'id vitendo vya fara'id kufanya vitendo vile lazima wa na wafi kwa maana na wafi lazima fuara si ndiyo uchano vya sunna kwa hiyo kwamba hawa watu ambao wanataka kwenda akhirah wanagomania sana matendo ya fara'id kisha baada ya hapo ndio sunna anasema fi'lu al-fara'id wa an-nawafi bi vitendo vya faraiz na vitendo vya nawafil Ndiyo mwenendo wao ndiyo kawaida yao maaruu ya taqsiri wa pamoja na kuona maaruu ya pamoja na kuona at mapungufu kasoro wanqosani na mapungufu at ni kasoro wanqosani na vile vile mapungufu kwa maana matendo yao wana yafanya sawasawa sawa ya fara'id kwa wingi au ya sunna wanayafanya lakini matendo hayo wanayafanya wao wanaona kwamba kuna mapungufu kwao kuna kasoro hawajakamilika ya kabisa yani anaswali ibada yake ya ki, aswara, wana kabisa kwamba bado hajamtendea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtendea hajamuabudu Allah ukweli wa kumwabudu hajamnyenyekia Allah ukweli wa kumnyenyekea maariyati taksiri pamoja na kuona kwamba ibada anayotenda yeye kuna taqsir, kuna kasoro na ipata na mapungufu anaona kuna kitu anazidi kila siku kwenye hili na ya anabidi ozidische tena kisha nurekebishe sifa ya wali ambao Yadhabun au yasiruna ila akhir na Allah wa ta'ala ame, ame ameelezwa sura kama hii kwamba mtu mwema mwenye kugomania na kugimbilia akira matendo yake hayafanyi kwamba kwa kuamini kwamba mimi hapa mia kwa 100 nimepatia hafany hivyo Allah mshe na Qur'ani akasema walladhina yu'toona ma'ata wa qulubuhum wajila wa wajila ni wale ambao wanaendea yale ambayo wameletewa wanaendea hali ya kuwa zao zina hofu wanafanya yale ambayo wameelekezwa hali yakua mioyo zao zina hofu annahum ila rabbihim raji'u wakiwa na hofu kwamba wao kwa Mola wao watarejeshwa sio sio sio kwamba wao wanafanya ibada hali yakua nafsi zao zimekata kabisa kwamba hapa mimi nalipwa hapo mimi nimepatia kabisa yani kama swala leo nimeiswali kwa sawa sawa ah oh, yani wana swali na wanatekelea zile nguzo zote za shuruti za suala zote au za suyam zote lakini pamoja na kutekeleza mashabti yote pamoja na kutekeleza zile nguzo zote wanaona kwenye zao kuna nini kuna mapungufu na kasoro hawaweki kwamba hapa ndio moja kwa moja tumepata kwamba hii amali ninayotenda ya fara'id au amali hii ya sunna ninayotenda basi hapa nimeipata, nimeipata. hapa nimepatia kabisa Nandiyo, maa, na ndio maana Mtume عليه الصلاة والسلام nigu yake ilikuwa inikivimba kwa ibada Aisha radhiallahu anha anamwambiaje ya Rasulullah uwamesamehewa madhambi yako yale yaliyopita na tabu kwani hicho na yeye mtume sasa la kabisa kwamba yeye ni maasum amekingwa na madhambi na yeye kiumbe ambaye anamwogopa zaidi Allah subhana kulio kiumbe chochote lakini katika ibada yake alipokuwa anaabudu mpaka miguu inavimba na hali ya kuwa mshaambiwa umesamehewa madhambi yako wewe yaliyoopita na yajayo lakini mtume hapoacha kujipinda katika kumnyenyekea ibada yake mbele Allah subhanahu na ndio alipomwambia Aisha afalam akuna abada in shakura afalam akuna abada shakura hivi mimi kwa nini nisiwe mja mwenye kushukuru hata kama Allah kanisamehe lakini kwa nini mimi mwenye kushukuru kwa yote yule, na muislamu yote ambaye anataka kutana na, na mema ya akhira na kwenda kwenye nyumba ya akhirah peponi huko basi ibada zake asizifanye hali akiwa na 100% zote bali aone ibada zake kwamba kuna kasoro imetokea. Lakini sio kwamba kasoro kweli ipo, yani ajitahidi kwamba kwa kuwa ipo basi jitahidi aifute, aiondoshe, aiondoshe, aiondoshe, lakini pamoja na kwamba moyo wake unaonesha kuna kasoro na kuna mapungufu. Asikate kanisa muislamu. Asikate moja kwa moja kwamba hapo nimepatia. Wal ladhina yutuna ma'atou wa qulubuhum wajila ila rabbihim rajiu. Qalat Aisha radhiyallahu anha kwenye hii aya sasa Aisha radhiyallahu anha anasema Sa'altu sa'altu an-nabi fa'altu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mimi nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam an hathihi al-ayat kunako aya hii wal ladina ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim sallallahu alayhi wa sallam ahuo rajulu yazni wa yasriqu wa yaqtulu wa yakhafu an nasema ni wale ambao yale ambayo na sheria zao zina hofu aisha kumwambia ya rasulullah rajulu yazni rajulu yazni wa yule mtu anazini na na anaiba wayaqtul na anuwa wayakhafu an halafu kibidi hiyo job anaiba na zininauwa lakini anaogopa kwamba ataadhibiwa je mtu huyu anayokushudiwa kwamba yeye anafanya madhambi lakini mu, nafsi yake pale pale inaogopa kwamba yeye ataadhibiwa lakini mwizi anazini, anazini lakini pale pale moyo wake unaogopa una, una, una kwamba bwana anazini lakini utaadhibiwa ina mmoja wapo hofu mado ipo ndo mtu huyo anayekusudiwa kwenye hii aya Mtume sallallahu alayhi wasallam la yabna as sio hivo wala sio mtu huyo ewe binti wa siddiq sio huyo hakusudiwi mtu huyo walakinnahu lakini anayekusudiwa hapa katika hii aya ar-rajulu ni mtu ambaye anaswali sikilizeni mashaya anayekusudiwa hapa ni mtu ambaye anaswali wayasumu na anafunga wayatasaddaqu na anatoa sadaka yote haya ni mema si yote haya ni matendo mema anaswali njambo jema anafunga njambo jema wayatasaddaqu na anatoa sadaka jema wayakhafu alla yuqbala lakini anafanya matendo haya ki yote haya na mengineo mengine mengi mema lakini kipindi hicho hicho anaogopa kwamba yasikubaliwe yasi hofu yake kwamba mimi ninachelewa haya matendo ninayofanya isikubaliwe. Huyu ndio anayokusudiwa kwamba waladhina yutuna maata wa kulubu humwajila. Kama ni wale ambao wanayaendea wanayeyafanya ile ambayo wameamrishwa hali ya kuwa niyo zao zina hofu. Hofu maana yake nini? kwamba wanahofia kwamba yasikubaliwe. Sasa <coughs> mtu huyu akishakuwa hivyo maana yake ibada yake ataifanya hali ya kuwa na utulivu mkubwa sana. Kwa hiyo muallifu رحمه الله تعالى yanaonyesha kwamba Teno lolote jema Muislamu wa kweli lazima ajiwe ndani yake na tafsiri. Aone kabisa kama kuna mapungufu, kuna kasoro. Asikate moja kwa moja na wala asijazimishi moja kwa moja kwamba hili hapa nimepatia. Na ndio mtume anasema wayatasaddaq wa yakhafu alla yukbar. Anayekusujiua kwenye hii aya ni mtu anayeswali, anafunga, anatoa sadaka na anaogopa kwamba matendo yake haya yakubaliwe. Kasa wangapi katika sisi ambao matendo yao na ya kheri lakini mioyo zao zimeshakata kabisa? Bali tumemwasikia wangapi hapa katika miji yetu hii ya Tanzania, mtu anasema kwamba mimi nimeswali, nimesoma Jamia Islamia Saudi Arabia, nimesoma Thanawe miaka mitatu. Kisha nimesoma chuo kikuu miaka minne Kwa jumla mimi nimekaa miaka mingapi Saudi Miaka saba na kila siku mimi haipite siku usipokuwa nimeswali katika katika msikiti wa Mtume swalla sallam. Unayekoswali msikiti wa Mtume swalla sallama swala yake moja malipo yake ni swala swana nini? Mara ngapi? Mara 1000. Yaani wewe ukiswali dhuhuri katika Masjid nabawi msikiti wa Mtume ni swala siku ni sawa sawa umeiswali hapa ile swala ya dhuhuri mara 1000. Sasa wanamsikia huyo mtu anakuambia Haikupita siku miongoni mwa siku isipokuwa mimi nimeswali pale. Kwa maana miaka ya yangu saba yote mimi nimeswali madina tunakawe. Sasa sasa hivi nasubiri nini? Mimi ninaangalia daraja la peponi sasa hivi. kwangu mimi sasa hivi ninagombania madaraja ya peponi. Kwa maana chini sipo wala katikati sipo. Mimi ninaangalia ya juu tu. Wewe huyu haangalii ta kusini. Una uhakika gani kwamba ibada zako za msikiti wa Mtume swala zimekubaliwa? Nani meku, amekufundisha kwamba au amekuelekeza kwamba kwa kuwa kwa kwa umezwali Madina tun basi ibada zako zote au zile sadaka ulizotoa katika Madina tun Nabawi sadaka zako zote zimekubaliwa. Nani anakuambia hiyo? Lakini muumini wa kweli anayefanya matendo mema lakini anahofia kwamba na hivi bwana Isaamini sizikubaliwa. Kwa hiyo ngwani sizijifanya niziji kufanya ibada, niziji kufanya ibada, uende kuna nyingine itakubaliwa. Hiyo ndiyo sifa ya yule ambaye anaelekea Darul Akhira. Innal mu'mina jamaa baina ihsani wa makhafati qala al-imam al-hasan al-bashri am yasma al al ta'ala innal mu'mina haqika ya mu'mini wa kweli sikilizeni ya mu'mini wa kweli jamaa bayna wa mu'mini wa kweli ni ambaye kati au uzuri na muumini wa kweli ni yule ambaye amekusanya kati ya uzuri yani kufanya vizuri na mahafati na uoga yani amali yake anaifanya vizuri Kendo lake lile la khairi analifanya vizuri kabisa kama ni lillahi au ni mutabaati rasulillah analifanya vizuri kabisa lakini kipindi hicho hicho anaogopa innalmu'mina jamaa baina ihsani wa mahafati walmunafiqu na mtu ambaye ni munafiki zinidhi mtu ambaye ni munafiq jamaa baina isaaatin wa amnin munafiki, ni yule ambaye amekusanya baina ya kufanya vibaya na utulivu mu katika matendo yake na yafanya kwanza anayafanya vibaya hajafundisha mtume ameghalifu aliyofundisha mtume na aliyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala ana khalif. kwa vibaya na sio hivyo tu tena katika hilotendo tendo lake baya analifanya katulizana na utulivu na amani kabisa kwamba hapa amepatia lakini muumini wa kweli yaani ya baina ya kufanya vizuri Amari yake anaifanya vile alivyo Mtume sallallahu alaihi lakini kipindi hicho hicho amali hiyo ana hofu anaogopa kama isije hii huyo ndio muumini wa kweli idnal mu'mina jamaa baina wa jamaa baina isaaatin wa amnin kisha muallif rahimahu allah taala kaendelea akasema kuelezea wale wenye kwenda katika pepo wenye kuugombania kwenda peponi na kupata akhira miongoni mwa sifa zao na njia zao wanazotumia zinazowafikisha kwenda katika pepo anasema sabarun nufusa ala al makarihi kulliha shawqan ila ma min ihsani sabarun nufusa wamezisubirisha nafsi sabaru an-nufusa wamezisubirisha nafsi ala al-makarihi kulliha juu yanayochukiza yote nafsi zao wanazisubirisha juu ya mambo yote ya ambayo yo yanayochukiza mambo mabaya yote wao wanavumilia wanasubiri jambo hili na kera jambo hili ni mabaya wao nasizao wa nasubiri tu shauqan hali ya kuwa na shauku Hali ya kuwa na shauku ila mafihi min ihsani kwamba atakayapata yale ambayo ndani yake kuna wema ambao ni janna kwa rahmah ila mafihi min ihsani wakiwa na shauku kwa yale ambayo ndani yake kuna wema na uzuri ambao ni janna kusubiri mambo ambayo yanauzi wanasubiria mambo yanayokera leo watu hawapendi muziki Watu hawapendi kuona uzinifu unaenea. Watu hawapendi kuona ushirikina. Lakini unaishi na jamii ambazo watu wanafanya uzinifu, watu wanaiba, watu wanaimba muziki, wanachafua jamii. Kwa ile subira yako ya kuyachukia yale. Subira yako ya kuyachukia yale. Kipindi hicho unasubiria hivyo, una shauku. Una hamu kubwa. Una tamaa ya hali ya juu ya kwenda kuiyapata yale ambayo Allah subhana wa ta'ala ameandaa miongoni mwa mambo mazuri ambayo ni jannah. Kwa hiyo muallif na nabitihi ya 8 anaelezea kwamba miongoni mwa madaraja yanayotakiwa kuipanda wale wanaoelekea akhirah lazima wae nasubira. Katika hii methi muallif rahimahullahu ta'ala anashiria na kuwekawazi kwamba wale wenye kwenda akhirah wenye kutaka kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima wajipambe na jambo la subira wadhumilie yale mabaya yote Wahuna huna tahaddatha am na hapa amezungumzia daraja la subira alladhi huwa hapsun nafsi na subira maana yake ni kuizuia nafsi nini maana subira hapsun nafsi ni kuizuia nafsi Wahia hiya manzilatun adhimatun تصحبه المسلم في جميع طاعاته لا لا لو ni daraja zuri ambalo ni kubwa tena zito ambalo anaambatana nalo muumini katika kwa azaki zote unapomtia wakati kuelekea kwako kumtii Allah lazima uwe na subira kwa hiyo muallif rahimahullah ta'ala anasema wa hiya sabarun nufus ala al kwamba ni jambo zito sana ambalo tasahabu almuslim anaambatana nalo ana, ana kwenda nalo muumini muislamu fi jami'i tawaatihi katika tawaa zake zote lazima awe na subira wabuudihi ani maasi yahitaji ila sabr na wewe kujiweka kwa mbali na maasi na machafu na mabaya pia inahitaji uwe na subira sio jambo la kawaida ubuudehi ani maasi yahitaju ila sabri na wewe kujiweka kwa pombali na maasi na mataafu hili pia linahitaji subira na ma yusibuhu minal aqdari mulima na yale anompata muislamu huyu miongoni mwa makadirio ambayo yanakuuma machungu pia yahitaju ila sabrin pia inahitaji subira katika kadari ambazo na zinakuteremkia wewe misiba eh hali yote ile nzuri na kupata wewe humum radhi mimi siko ya hapa na pale ni ukupata wewe ile yale mambo mazuri na ukupata wewe pia inahitaji wewe uwe na, na subira lazima una utulivu wasabru thalathatu anwaa na subira imegawanyika sehemu tatu subira imegawanyika sehemu tatu sehemu ya kwanza lasabrun ala taati llah ni mtu kusubiri juu ya kumtii allah kusubiri juu ya kumtii allah Twa ya Allah subira. Masha. Allah pia subira. Watoka kwako waje hapa au muda kwa ajili ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wako, ile subira yako ya kumkata sheitani, kwamba anakuvuta toka nenda. nafsi yako, ukatulizana, hiyo pia subira. Kwa aina ya kwanza ya subira ni sabrun ala nikusubiri juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hata yuadiaha mpaka uitekeleze ile dha'a ya kumtii Allah unasubiria mpaka uitekeleze hiyo ni aina ya kwanza ya subira na aina Mambo ma mangapi ambayo ni mazuri ambayo inamuasi Allah Wa unaacha tena na kuvutia kabisa wayapenda kabisa nafsi yako unaona kwamba imemili imegemea huko lakini unaizuia nafsi yako siendi huko siamuasi Allah subhanahu pia hili linahitaji subira sabrun an maasiyati llahi hatta yaturukaha kusubiri kuacha kumuasi Allah mpaka uliache lile jambo hovo na sabru aina ya tatu ya subira ni subru ala Ni mtu kusubiria juu ya kadari za Allah zinazoumiza. za Allah zenye Kwa maana mtu Kufiwa na mke, kufiwa na baba, kufiwa na mama. Eh? Ulikuwa na, na, na, na utajiri Allah kwa nafsi. Kwa hiyo kuwa katika hali ile pia inahitaji uwe na subira kwa maana haupati jaza haupabariki ukaanza kumkufuru Allah subhanahu wa taala baada ya nimesema tuqaddad Allah mashaa faala hii ni kadari ya hiyo mwisho ambaye ni kusubiria kadri za Allah ni Qur'ani idha